Det var lika lugnt då som det är nu. Det finns inte människor här. En kväll under tidigt 70-tal- utanför byn Östmark i Värmland- går Britta genom skogen med sin hund Dottie. När de passerar en sjö- liten och nästan i igenväxt av vass och näckrosor- ser hon något i ögonbrån som får henne att stanna till. Så var det en flott där, där ute, mitt i sjön här. Och där satt det två män- och de, de var svartklädda och de såg ut som att de satt med ett varsitt metspö och meta. och då, det är klart att då börjar ni fundera för alla som bor här vet ju att i den här sjön så finns det ingen fisk Ändå håller de varsitt metspö Männen har bytt huvuden ner mot vattnet Britta står helt stilla och ser på dem Och hon och Dottie hon blev oroliga och det hörde de förmodligen för då lyfter de i huvudna och vänder sig sakta mot mig och tittar upp mot mig. och Det var ju då jag blev helt skräckslagen. Alltså. Och det var väl egentligen ögonen jag ser först för det är så otäckt när jag tittar rakt. Två svarta, eller fyra svarta hår stirrar mot mig. Männens ansikten är täckta av clownmasker. Sådana där med förvridna munner med röda och så svarta hår för ögonen. Alltså jag, jag blev så där, alltså hjärtestånden på mig först kändes det som. Och sen gick det som en stöt genom hela kroppen och jag kände bara, jag måste härifrån. Jag kände att jag sprang för livet alltså. Jag blev kallad till general Eklund i Stockholm. Chef för Försvarssaben på den tiden. Vi vill att du tar reda på vad det här rör sig om, Så Jag var lite skrämd. Vad är det som händer i vårt värnland? Sannolikt alltså var det väl någon lite högre upp i hierarkin som visste vad som pågick. De förstod att de vi jagar, det är våra vänner. Det är någon vi inte ska jaga. Det är något som inte ska störas. Lyssna på UFO-podden, utomjordiska berättelser baserade på verkliga händelser, med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet handlar om Operation Argus och Dacapo. Två topphemliga operationer som skulle utreda mystiska flygningar och händelser i Värmland. 70-talet i de glesbebodda trakterna med gränsen till Norge är Britta inte den enda som märker att det rör sig okända personer i skogarna. Någon sorts oförklarliga aktiviteter pågår. Och det enda vittnena är säkra på är att personerna de sett inte hör hemma där. Jag kände ju på en gång att det här är något som är helt fel. Att de här personerna, de hör ju inte hit. Det här är ju inte några av oss. Samtidigt börjar folk se mystiska flygfarkoster fara över himlen. En som såg det är Arne. Jag, jag far ju ut med väg 177. Och det är varmt strålande, varmt där rena sommaren. En sen kväll i maj, i början av 70-talet, är han på väg hem från en släkting i Lennartsfors- Solen ligger lågt och Arne får kisa lite för att se var han kör. Men plötsligt fylls vägen framför Anne av en stor skugga. Han tittar upp på himlen. Jag kan inte riktigt tro vad jag ser. Ett enormt avlångt föremål med upplysta fönster. Det får över för huvudet på mig och jag stannar bilen går ut och tittar upp. Jag tänker att nu anfaller någon Sverige. Det måste vara krig så jag går in i bilen igen och sätter på bilradion. Skoja talskivor som jag heter. Det avgörs kommunalt sådana här saker. Ja nej, ja, något som sägs det är. Jag får hem och skynder mig in och sätter på radion där Var och... Vardag igen och därmed också natt. Här i programmet, alla vardagar, 7 minuter över tolv. Ja, det är ingen som säger något där här. Står där i köket med skorna på och binnukleana och tänker- vad fan var det som hände? Under den här perioden gör fler och fler värmlänningar liknande observationer. Jag fick bara höra om någon, någon människor uppe i norra Värmland- hade sett några mystiska flygande objekt som de sa hade hört ljud- Polisen Inge Stålbom är chef för kriminalpolisen i Värmland vid den här tiden. I flera månader får han samtal från folk som säger att de har sett okända flygfarkoster på himlen. De hade hört, som de sa, flygmragins på nätterna i norra Värmland och då, då känner folk varandra. Att, ser man någonting som inte hör dit så reagerar man. De som ringer in har sett stora avlånga flygfarkoster fylla upp himlen. Men också små plan som flyger farligt lågt, ofta utan ljus och i dåligt väder. Dimma, regn, snöstorm över gränsen mellan Sverige och Norge. En hel hylla i bokhyllan i Inges vardagsrum är fylld med kartor, vittnesmål och rapporter. Ändå är det här inte så mycket för jag, jag tror jag kastar en 30 permar. Materialet hör till de två operationer Inge ledde när han jagade efter sanningen om de mystiska flygningarna över Värmland. Ja, det är en, en kartan som visar området där flygningarna skedde. då? Först trodde Inge Stålbom att byborna som ringt in hade inbillat sig. Jag tog det nästan inte allt på allvar i början. Jag tänkte att det kunde vara, någon, ja, kunde vara någon traktor eller någonting som de har gjort. Men så en dag får inget samtal från säkerhetspolisen. Det visar sig att de också gjort en observation i Värmland i byn Östmark. I normalt sett händer det ju ingenting i Östmark. Möjligtvis första veckan i oktober under jakten Att det är lite sågörelse, men annars är det väldigt lugnt. Ja, det var två säkerhetspoliser, alltså killar som hade varit i Östmark på, på något uppdrag. Jag vet inte vad. Och så har de sett ett, ett lågt flygande flygplan. Ett flygplan flyger ovanligt lågt över byn. Samtidigt som planet passerar ser säkerhetspoliserna i Östmark en man nere på marken som fångar deras uppmärksamhet. Han kliver ur en bil och står och tittar upp mot himlen. Sen skyndar han sig in i en telefonkiosk och ringer ett samtal. Ett kort samtal och så slängde han sig in i en igen och drog iväg. Och man hade ingen aning om vem det var eller varför han gjorde det eller vem man ringde. Skulle han meddela någon att planet hade flugit förbi? Planet flyger iväg över himlen, i riktning mot Norge. Och en av poliserna var alldeles säker på att, att det var ett visst sorts flygplan, en viss modell. När ingen får höra om händelsen börjar han med att kolla upp flygplansmodellen- det visade sig att det bara finns tre exemplar av den i hela landet. Och det kunde inte vara något av dem. Ingen av de tre planen hade varit i luften vid tiden för observationen. ihop var märkligt, tyckte Inge Stålbom. Var det ett utländskt flygplan de sett? Och varför det oanmält över Östmark? Sen var det gubben som ringde samtalet. Vem var det? Vart ringde han? Säkerhetspolisen och försvaret bedömer nu att flygningarna rör rikets säkerhet. Man vill utreda vad det egentligen handlar om. Men det måste göras i största hemlighet. På 70-talet pågår kalla kriget mellan Sovjet och västländerna. Och Värmland ligger precis på gränsen till Norge som är med i NATO. För att inte väcka för mycket uppmärksamhet ger de uppdraget till en lokal polischef, Inge Stålbom. Jag blev kallad general Eklund i Stockholm. Chef för försvarsstaben på den tiden. Vi vill att du vi tar reda på vad det här rör sig om, så. De ber Inge Stålbom inleda en hemlig operation. Han får två veckor på sig att reda ut mysteriet. Ja, från början fick vi bara två veckor på oss att lösa det här. Vi fick alla resurser till vårt förfogande, men, men det var ju åt helvete för kort tid. Inge vill göra ett bra jobb inför sina chefer och börja planera en ambitiös operation. Han kallar den operation Argus efter den grekiska mytologins Argos. En jätte med hundra ögon som aldrig blundar samtidigt. Av försvarets materielverk får han två mobila radarapparater. Tillverkad av Ericsson det allra senaste, modernaste veckor. Den ena apparaten placeras i närheten av Östmark på en höjd- och den andra nära gränsen i lekvattnet. Inge sitter nästan dygnet runt och tittar på radabilderna och kan knappt tro det han ser. Vi fick ju en massa ekon helt enkelt. Oavbrutet, blippande hit och blippande dit. Nej, de flög ju precis över trätopparna och, och ner i, i djupa dalar- och utan ljus på natten där... Välja väldiga navigationsproblem att göra så. Så Det var alltså extremt ovanligt och farligt där de höll på med. När han med egna ögon ser alla ekon på radarskärmen förstår Inge att värmlänningarna som rikt in och pratat om olika flygförkoster inte inbillat sig. Det här är på riktigt. Jag måste säga att som yrkesman kände jag en fascination över att det, att det var så mycket och det var så mycket att ta tag i. Men samtidigt kände jag en. Jag var lite skrämd över att det här händer i det annars så, så lugna området. Inge har bara en helikopter till sitt förfogande. Flera gånger ber han helikopterpiloten att flyga i prickarna på radan, men helikoptern hinner aldrig fram. Det, det var ju frustrerande givetvis. Innan vi fick upp våran, vi hade en räddningshelikopter i, i Karlskoga. Och innan den kom i närheten så var ju planen borta. Så det var ju, det var ju dumt att misslyckas. Inge grupplar över vad alla de här ekorna på radan är. Vilka eller vad är det som flyger? Och varför? Ett tag trodde vi att det kanske kunde vara smugglare som, som använde flygplan- men så många narkomaner finns inte i Värmland så att det skulle behövas så massa flygplån. Och skulle de bara få över lite droger över gränsen så finns det ju ett nät av vägar. Mycket enklare att köra bil. De är obevakade för det mesta så det är inga problem. Samtidigt som ingen sitter och stirrar sig tokig på radarbilderna bedriver han också spaningsarbete nere på marken. Han har tät kontakt med civilpersoner, tullare och skogsarbetare. Till slut lyckas han lokalisera telefonskoskmannen i Östmark. Det visar sig att han bor i byn och han är inte känd av polisen sedan tidigare. Vi hade lite spaning på honom. Vi försökte kartlägga vilka han träffade och vilka han umgicks med. Hans kontaktnät och... och... Men så dog han plötsligt. Och det, det var en helt naturligt döds- så... Det spåret slutade tvärt. Det kom ingen längre. Så det var väldigt märkligt alltihop det där. Inga hade fått två veckor på sig och nu börjar tiden rinna ut. Själva flygmaskinerna hinner de inte i fatt och i spaningsarbetet nere på marken står allt stilla. Och även om vi gjort många observationer så, så satt vi med ingenting. Det var så det kändes. Men vad Inge Stålbom inte vet- är att det äger rum långt fler mystiska aktiviteter- i Västra Värmland vid den här tiden- än vad han och hans personal känner till. Britta, som såg männen med clownmaskerna- är bara ett av hundratals vittnen- som sett okända människor röra sig i skogarna- med norska gränsen på 60- och 70-talet. Men vittnena hörde inte av sig till polisen för att berätta. Det de sett var spektakulärt och skrämmande- men inte direkt olagligt- de var rädda för att verka galna om de försökte förklara. Därför kom vittnesmålen aldrig fram till ingen stålbom. Ja, det, det är ju det som är så frustrerande att, att jag nu efteråt får höra att det hände mycket mer som inte vi var medvetna om. Invånarna i Västra Värmland är vana vid att se bilar passera över de obevakade gränsövergångarna till Norge. Smuggling är inte ovanligt, men det här var något annat. Johan är ett av de anonyma vittnena. Det han såg ägde rum när han var åtta år- och var ute med sin morfar och plockade svamp. Nej, det här är ju en liten skogsväg mitt ute i skogen. Liksom. Den leder ju ingen vart. Så det eh, brukar man ju möjligtvis träffa på någon skogsbonde med en traktor eller någonting i den stilen, men eh, ingenting i den här som ser ut som det här. Johan och hans morfar går bredvid varandra- några meter in från grusvägen- när Johan hör att någon är på väg emot dem. Det var någon motorljud in i skogen där som närmar sig. Vi tittade på varandra och kunde inte riktigt begripa vad det här var. Det är liksom ingen som åker där inne. Och jag tänker, vad är det för folk som är på väg hit? Det här är ju vårt ställe. Johan hör direkt att billjudet som närmar sig inte är från någon enstaka svamp- eller bärplockares bil. Han tittar upp och det han ser kan han inte riktigt greppa- det är inte vilka bilar som helst utan limousiner. Fem stycken i en karavan. Med svarta tonade rutor som man inte ser in i en gång. Kommer flera stycken där och... Ja, jag såg ju inte vilka som var där inne. Tänk dig, vad har er här att göra egentligen? Nej, jag begriper inte jag. Varken Johan eller hans morfar hade någonsin sett något liknande- Samtidigt stämde händelsen in på vad det pratades om på den tiden. Men han hade ju hört en massa historier. Det var ju mystiska män som var ute i bilar om nätterna. och Sen var det en historien om den där tysken som... Bort i skogen där så hade de ju förr i världen hittat en tysk som låg dö i skogen- Ja han hade fallit ner från himlen och han låg där med en trasig fallskärm över sig och så var det en massa flygblad runt omkring. Jag såg det ju såklart inte men jag hörde talas som ett. Hemma, hemma det alltså det är precis här någonstans där står det tre stycken. Britta sprang hela vägen hem efter att ha sett de två männen med clownmaskerna i skogen. Hon berättar allt för sin syster som blir nyfiken och vill gå dit och kolla hon också. Nej, det ville jag verkligen inte. Jag var ju fortfarande fruktansvärt rädd alltså, och uppskakad. Motvilligt går Britta med på att gå till sjön dagen efter och visa. När de kommer fram är ingen där, men de hittar något annat. Ett tält. Men det såg inte ut som att det var några vanliga kamper som hade satt upp det där tältet. Här är det några skra... Nej, men där är det Titt, ser du? Där. Britta och hennes syster ser hur tältet sitter fast med en lina- i en komplicerad järnkonstruktion som någon skruvat upp. Tre meter i ett träd. Ja, någon måste ju ha lagt ner ett enormt jobb på att sätta upp det här tältet. Kanske har det suttit där och, vad vet jag... Spanat ut mot sjön och sen bara gått ifrån ut. Och överge allt det här. Det är så obehagligt att tänka på. Hur länge har de hållit här? Så nära vårt hus. Och vad vill du? Vad väntar du på? Har du varit här och spana på någonting som har pågått här som inte vi haft en aning om? men blir liksom rädd i efterhand och, och varför försvann det? Varför är det kvar och de är inte kvar? Jo men det är klart att jag funderar väldigt mycket liksom. Kan det här ha någonting att göra med alla de där flygningarna som skedde på nätterna? Det är ju vad jag tror. I en annan skog gör polisen ingen Stålbom ett fynd. I en vedstapel har någon byggt en radioanordning av spikar, antenntråd och en elledning. Inget tror att det är ett navigationshjälpmedel som någon satt upp för att hjälpa flygen att flyga så där farligt lågt. Så det var vad vi trodde att den här vedstapeln var. Men vilka hade varit där och installerat det? Vart var planen på väg? Vilka flög de? Och vad hade de för last? Ja, vi, vi blev nyfikna och allvarligt bekymrade faktiskt. Vad är det som händer i vårt Värmland? Operation Argus avslutas och Inge Stålbom lyckas få mer pengar för en ny och mycket större operation. Den får namnet Capo. Ungefär hundra personer är nu inblandade. Tull, polis, säkerhetspolis och militär. Ett nät av avlysningsstationer. 20 mikrofoner drivna av bilbatterier placeras ut i skogarna. Det blir ett stort projekt för inges män att bara ut de klumpiga och tunga anordningarna på snåriga skogsstigar. De drevs med bilbatterier så min personal fick ju konka de här batterierna runt i skogen och det var de definitivt inte så glada åt. <laughs> Mikrofonerna har byggts i största hemlighet av en privatperson- och normalt sett skulle det ha tagit flera år att göra sådana avlösningsapparater. Men vi fick tag i en kille värmlärning givetvis, då, som då fixade det på sex månader. Dessutom placeras flera toppmoderna radarsationer ut. De nådde precis allt som skedde i luften. Och vi kunde följa precis allt. Så vi var till, det var med tillförsikt vi såg framåt nu. Att nu, nu skulle vi verkligen kunna... Kolla och gå till botten med och se vad det verkligen var. Flera helikopter och flygplan står beredda att flyga efter planen. Ingen sätter sig återigen framför radarskärmen, natt efter natt. Flera gånger försöker helikoptrarna flyga efter flygmaskiner vi sett på radarn. De flög ju så oerhört våghalsigt. Så kunde inte våra piloter flyga. Så de tappar ju bort planen ganska snabbt. Men en kall, klar kväll i november syns föremål på radan som är på väg in från Norge. Inge Stålbom skickar ut ett larm till två helikopterspanare. Ja, idag är det den 20 november 1972. Dagen efter blir en av dem intervjuad av säkerhetspolisen. Namn? Bo Hansson. Om du tar händelseförloppet från början. Okej. Okay. Vi hoppar in i helikoptern och så ber vi oss mot stället där flygmaskinen ska vara. Mm. Vi flyger lågt, höjd. Jag skulle säga att vi är 20 meter över trätopparna. Ovanför helikoptern lyser himlen upp av fullmånen. Det är bra sikt den här natten. Men trots att Inge och de andra ser på radarn att helikoptern befinner sig precis vid flygmaskinen så ser de inget plan någonstans. Det är tomt runt omkring dem. Men så förstår de att de tittar i fel riktning. Den är under oss. Den mystiska farkosten har lagt sig under dem. På något sätt har den lyckats flyga in i det smala utrymmet mellan dem och skogen. Hur länge ligger ni så? Några sekunder. Sen flyger den upp framför oss. Och vad är det för maskin? Jag är inte säker på detaljer, men den var avlång, det minns jag. Det är allt han noterar innan den försvinner, som uppslukad av natten. Senare samma natt så får en av helikopterspanarna kika kontakt med ett föremål. Det var ett metalliskt föremål som, som han såg som så flög i luften. Och det, att han såg att det var metall var för att det reflekterade i månljuset, speglar sig i månljuset. Men det var det bara i tio sekunder och sen försvann det. Sent på hösten 1972 avslutas Da Ingen åker till Stockholm för att berätta om resultaten för rikspolischefen och försvaret. Men bara för att Operation Da Capo tagit slut- betyder inte det att de mystiska aktiviteterna upphör. Vid en sjö i Västra Värmland ser en anonym person något mycket underligt. Det är, det är vindstilla. Men så plötsligt bubblar det till. Och, och någonting reser sig ur vattnet. Det är en dykare. Han var där inne i, i, mot land och han har något i Hanna. En, en portfölj. Och när han kommer upp tar han också den där blöta dykerdräkten. Och undrar han en kostym. Och han behöver inte vänta länge på stranden för när kommer en bil och bromsar in på grusvägen. Och då har han brann in i baksäten och så får bilen iväg. Polischefen Inge Stålbom är i Stockholm på rikspolischefen Carl Perssons kontor. Säkerhetschefen Hans Holmer och försvarstruppschefen är också på plats. Det är dags för Inge Stålbom att berätta vad operationen kommit fram till. Ja, Jag försöker ju förklara för dem att vi är nära att, att vi får mer och mer grepp om vad det kan vara att vi var nära en lösning. Och jag fick höra från dem att att ja, det här måste klaras ut det här får inte släppas och håll med er så jag förutsätter att du gör i ordning en plan för hur vi ska gå vidare Inge Stålbom åker hem till Karlstad igen inställd på att fortsätta undersökningen och gå till botten med mysteriet men dagen efter får han ett samtal som förändrar allt ja då är det min chef länspolischefen i Värmland de har ringt honom från Stockholm och orden är nu Lägg ner. Omedelbart. Samma personer som just sagt att han till varje pris ska fortsätta beordrar honom nu att stoppa alla undersökningar. Det, det var ju ett antiklimax när det helt plötsligt lades ner när vi tyckte att, att vi hade gjort sådana framsteg. Någon förklaring till varför får inte inge. Han blir tvungen att återgå till sina vanliga arbetsuppgifter- men kan inte släppa mysteriet han just uträtt. Flygen flög så våghalsigt och onaturligt. Det kanske inte ens var människor som satt i dem. Ja, ett tag tänkte vi att det kunde vara robotar som provflög. Men vi fick ju redan då från både norska och svenska sidan- klart besked om att sådana provflygningar det förekom inte. Ingen Stålbom har en till teori- när man då tog sådana enorma risker med, med sättet de flög på och sättet de försökte undvika och bli upptäckta. Då gjorde det att, att de kanske hade en last som var väldigt värdefull. Som var, som var så värdefull att den absolut inte fick upptäckas. Och då lekte vi med tanken att det kanske kunde vara människor. Men åren går och ingen får inte veta något mer. Operationerna han själv hade lett är nu hemligstämplade. Men varför avslutades Stacapo? Var det någon som kände till vad som pågick i Värmland och inte ville att det skulle upptäckas? Som var rädd att ingen skulle komma för nära sanningen? I början av 00-talet började organisationen Ufo Sverige titta närmare på fallet. De åkte till Värmland och gjorde den första intervjun med Inge Stålbom- och började samla in vittnesmål från folk i trakten. Journalisten Claes Svan var en av dem som var med och knackade dörr. Och vi fick ju oerhört positiv respons på det. Och vi fick in en del väldigt märkliga rapporter- eh, som fick oss att höja på ögonbrynen verkligen. Sedan dess har Claes Svan försökt få ut information- för att ta reda på varför Inges undersökning stoppades- utan att lyckas. Dokumenten är fortfarande hemligstämplade. Bara några få personer kände till Inge Stålboms utredning. Det betyder att det måste varit någon högt uppsatt person- inom försvaret eller regeringen som beordrat- att den skulle läggas ner, tror journalisten Claes Svan. Så någon hade kommit underfull med någonting. Kanske var det så att man visste vad det här var. Kanske var det en NATO-operation som pågick- under kalla kriget var Sverige officiellt ett neutralt land. Samtidigt vet vi nu att Sverige hade en del samarbete med NATO i hemlighet. På den tiden fanns något som kallades stay behind verksamhet i flera västeuropeiska länder. NATO-kontrollerade nätverk av paramilitära grupper som skulle hjälpa till att föra motstånd ifall Sovjet anföll. I vissa länder övade de sig i hemlighet på att flyga ut högt uppsatta människor över gränsen. Kanske var det amerikanska flygplan värmlänningarna såg som i hemlighet övade sig inför en sovjetisk invasion av Sverige. Claes Svahn igen. CIA har jobbat så här tidigare med såna här typer av små flygplan på det här sättet och just testat stay behind verksamhet. Det vet vi. Men eh, NATO, det är ju ett NATO-land Norge så det är ändå svårare att få ut någonting därifrån än det är från Sverige nästan. Ifall det var NATO som gjorde en övning, skulle det då verkligen vara så många plan varje natt, under en så lång tid? Smugglare, robotflyg, NATO eller någon annan utländsk makt. Ingen av teorierna lyckas förklara alla mystiska händelser i Värmland. Männen i clownmaskerna, dykaren i portföljen, fallskärmstysken som låg död i skogen, anonyma nattliga flygningar och stora avlånga farkoster... Men sannolikt alltså var det väl någon lite högre upp i hierarkin som visste vad som pågick. Alltså. De förstod att de vi jagar, det är våra vänner. Det är någon vi inte ska jaga. Det är något som inte ska störas. Ögonvittnet Britta undrar fortfarande över männen som stirrade på henne i skogen den där kvällen. Varför har en clownmasker på sig? Det är ju så absurt. Det, det måste ju vara för att inte någon skulle se vilka det var. Och helst skrämma bort folk. Och det gjorde det ju verkligen. Jag har aldrig sprungit så snabbt ifrån ett ställe som då. Jag När jag står här nu så här många år efteråt så känner jag precis samma rädsla och hemska rysningar som går igenom hela kroppen igen. Det är det är som igår alltså. Ufo-podden i P3. En produktion av Sveriges Radiodrama. I rollerna. Lena Wallman-Alster. Peter Stefansson. Leif Persson. Claes Kaling. Marita Söderholm. Ingmar Latti. Medverkade gjorde även journalisten Claes Swan. Manus och regi. Laura Wilborg. Producent. Emily Rosenqvist. Ljud. Gabrielle Wikhede och Monica Bergmark. Vignett. Andreas Klerup och berättade var jag, Moa Gammel.